Maite, barela erasun egunon. Kaixo egunon. Mil mugan gestoriako kidetariko batzara, bi zarete, bi emakume hemen e, fiko ban, ba, enpresa eta pertsonak laguntzen, aritzen zarete. Bai, e, dara magu lagurte, hasi ginela, e, hasi eran e, partikularre bueno, laguntzeko bere, bere paperetan, baina gaur egun ere enpresantzako e, lan egiten dugu ere. Mil muandu izena zuen enpresa honek aipatu dugu Fikoban Santiago Zubian dagoela. Administratiboki oraindik ere ba e, Lapurdietan Gipuzkoa artean dauden esberdintasun horiek e, jorratzen dituzue ba, bueno, jendea laguntzeko eta kezka aurrera eramateko. Bai, e, bat zeuden pertson asko, e, ez tekitela, e, nola konpondu bere paperak e, lapur dinbizitzerakoan gehienez, e, gure zerun artean gehienak e, lapur dinbizit direla, eta bueno, urruinean eta endaian tartean. Eta ez tekitela nola konpondu bere paperak, horretarako sortu ginen guk. E, laguntzeko e, bere e, bestaldeko paperak egiten eta gipuzkoakoak ere. Hemen gure eskualdean e, badagogizu eta asko entzuten dena e, fronterizo. esaten saiona edo mugazgadikoa. E, Don ibanetik, ez barkatu baiionatik Donostira bitarte e, muga hori dute edo eremu hori da, muggagaindikoa konsideratzeko, Bai, orokorrian, bai, e, ikusten baldin badegu, e, miarritzeko hogasunen ogasun, e, ikuspegitikan, beraientzat horrela da, bai Baionan eta donostin tarten e, bizi eta lan egiten dutenak. Mm -hmm. e, etortzen baldin bagera gipuzkura, hogasunera, haiek esaten dizutena, e, beraientzat, transfrontari direla, gipuzkoa osoan egiten dutela lan. Mm -hmm. Eta zer dago, itzorren atzean, zer sainai du mugas hitzak. E, bueno, fiskaliidadeari buruz ikusita e, orokorrean e, Frantzian bizitzitza e, asmerkago edo bueno, e, asoz merkeagoa ateratzen zaiz ordaintzen duzula gutxiago. Esan nahi du Gipuzkoan lan egin eta lapurdin bizi direnek e, paper guztiak ongi egiten baldin baditutebanaiak dauzkatela, Orokorrean, bai, e, espertson guztian zako, baina orokorrean asko zobeagoa ateratzen zaie. Normalean, familian zako. Familian zako, e, semeak baldin bakate, hobeago ateratzen da e, fiskalidadeko aitorpenak. Eta jakina da, endaiako biztanlegoaren euneko berrogi eta marringurua, ego euskal herritik etorria dela, azkenengo amarra urteetan eta batzuk egoera alegal edo ilegalean eh, bizirauten dute, eh, baerbadez jakintasunez, baerbadako meni zaielako, eta gaur egun eh, endaiak eh, udaletxeak aipatzen du mila pertsona badirela, oraindik dik ere eh, horrela jarraitzen dutenak. Zuengana etortzen direnean, zeskatzen dizuete, Bueno, badaude denetikan, e, egia da batzuk etortzen direla pentsatzerakoan naiz eta adibidezen daian bizi, dela aukera bat e, paperak e, alde batean edo bestean konpontzea. Buk beti esaten dugu, e, aukera da ara jutea bizitzera hori eginezkero, zure papera bete behar dituzu. E, gero badaude beste batzuk, eh zenbaki aterata uste dutela eh etzaielako meni e, bere paperak e, konpondu lapurdin eta gelditzen diren lehen zeuden bezala. Naiz eta abisatu beti hori ez dagola, ez dagola ondo. Eta gero eh badago beste kopuru bat, e, nahi dutela mantendu bere e, sendagileko eskubideak eh Gipuzkoakoak. Mm -hmm. Ordoan esaten dute ez dutela ez dutela aldatu nai. Orduan, e, publiko mota horrek, lapurdin din daukan etxe bizitza, e, bigarren izenean dauka bigarren etxe bizitza bezala? Bai, horrela daude. E, badaude, bueno, ahien artean badaude batzuk e, bigarren etxe bizitza izango baluke bezala. Naiz eta hor bizi, eta, bueno, naiz eta horik e, ondo ez egotia. Eta horok horren ere... E, kresiak behar bada Norbanako esgain eh, enpresak ere eh, mugitzera eh, eraman ditu. Aipatu diguzu mikrofonos kanpo gaur egun pertsonak eta enpresak eh, lantzen dituzuela ere bai emelaguntzen dituzue eh, paper kontu hoiekin. Bai, gu, guk asieratikan e, bueno, gureko puro importante nazen e, partikularren bezeroak. Naiz eta ere hasi ginela e, enpresakin lan egiten. Baina, azken bolada ondan, bueno, azken bolada, edo azken bi urte ondan ikusten ari gerala, krisian ondorioz e, emengo enpresak e, gero eta gehiago zabaltzen ari direla bere merkatua eta lapur dira eta frantzia osora, eh? e, ari, direla, ari direla lan egiten. Horretarako... E, gure beharra daukate zen eta badaude zerkak orkesteko paper batzuk e, konpondu behar duztela. Kaso hoietan, enpresa hoietan, e, zer da behar bat edo abantaiaz e, joaten dira esan eduten? Daian ematen dute izen eta jarraitzen dute gipuzkoan lan egiten edo arutza joaten dira lanera? Enpresantzako esaten mm. diazu? Ez, ez, ez, da beharra. Mm. Osea ez dago beste, beste zalantzari korokorrean da beharra, zen eta hemen gelditu dira lan gabe eta nun baita bilatu behar dute. Orduan eh, enpresentzat beharra da eta familia batzuentzat ba diru irabazien araberakoa. Bai, bueno, badago denetika, nere bada beste batzuk eh jun lapur dira, zen eta da beste bizi modu desberdin bat, baina orokorrean familiantzako eh hasieran eh lapur dira jutent zirenak, naiz eta orain aldatu dela eh, etxe bizitza bat eh, erosteko prezioa asko merkegoa ateratzen zen eh gero denbora pasate ikusten dugula da, badaudela beste interesak eh de la beste motatako eskubidea e, diru laguntzak ere badaudela hemen eh egoterakoan e, es direla berdinan den e, behar badazuk lenera aipatu duzu garbi utzi behar da hori ilegala dela ez? zen batzuek pentsa dezakete legearen e, zirrikituak direla baina arrapatzen baldin badituste eh ixuna edo multa garrantzitsu bat jaso dezakete Bai, izunak, eh, azkenian badaude derrigor batzuk eh, zauden, leku, le, zauden lekuan arrapatzekotan hori konpondu beharko dituzu, konpondu beharko edizu, uh -huh. eta ondoria badaude.